Анжеліка і король. Книга третя. Частина четверта. Боротьба. Розділ двадцять дев'ятий. Мадам, клянчили жебраки, коли ми потрапимо до короля і коли він торкнеться нас? Вони знову заповнили готель Дьоботрена, сподіваючись, що за допомогою Анжеліки незабаром побачать короля. Вона пообіцяла, що наступної неділі вони потраплять до монарха. Сама Анжеліка була надто зайнята своїми турботами і тому вирушила до мадам Скарон, щоб попросити її допомогти невеликій групі жебраків потрапити до королівського лікаря. Анжеліка згадала, що не бачила молоду вдову вже давно. Це було, так, це було під час свята у Версалі у 1668 році. Два роки. Що ж сталося з Франсуазою за цей час? Цими думками була зайнята Анжеліка, коли екіпаж її зупинився біля дверей будиночка, де мадам Скарон жила в бідності вже багато років. Вона постукала у двері, але відповіді не було. Але якщо навіть господиня була відсутня, то в будинку мала залишатися прислуга. Не отримавши відповіді, Анжеліка поїхала назад. Але на найближчому перехресті і затор із карет змусив її екіпаж зупинитися. Анжеліка випадково повернула голову і подивилася вздовж вулиці. На свій подив вона побачила, як двері будинку з відчинилися, і звідти випорхнула сама Франсуаза, щоправда, в масці та плащі, але Анжеліка легко її впізнала. Оце так, вигукнула Анжеліка, вискочивши з екіпажу. Вона наказала слугам вирушати до готелю без неї. Накинувши на голову капішон, вона кинулася слідом за скарон. Вдова йшла швидко, хоч у неї в руках були два великі кошики. Тут була якась таємниця, і Анжеліка хотіла дізнатися про неї, залишаючись непоміченою. Коли вони дісталися сіте, мадам Скарон вирішила зайняти один із екіпажів. Анжеліка вирішила, що не відстане від неї і пішки, тому що зазвичай екіпажі рухаються не надто швидко. Але незабаром вона пошкодувала про таке рішення – їй вже здавалося, що подорожі не буде кінця. Вони перетнули сену і рухалися незліченними вуличками. Їй здалося, що вони тесь неподалік дороги на Вожерар. Анжеліка сповільнила кроки і відразу втратила екіпаж з поля зору. Через деякий час вона знову побачила екіпаж, який виринув із якогось провулка. Але він був порожній. Анжеліка прийшла у відчай. Вона гукнула господаря екіпажу і засунула йому етю. Без жодних вагань він указав їй на під'їзд, де висадив мадам Скарон. Це був один із тих нових будинків, які у великій кількості будувалися в передмісті. Анжеліка постукала бронзовим молоточком, що висів на дверях. Їй довелося чекати досить довго. Розплющилося вічко, і дівочий голос запитав, що їй потрібно. Я хотіла б бачити мадам Скарон. Але ж тут нема такої, і я взагалі не знаю нікого з таким ім'ям. Вічко зачинилося. Анжеліку розпирала цікавість. Їй дуже хотілося розгадати цю таємницю. «Ну, моя Люба», – подумала вона, – «ви погано знаєте мене, якщо думаєте, що я відступлюся». Вона знала, як змусити Франсуазу виявити свою присутність, і вирішила скористатися цим способом. Вона щосили забарабанила у двері. Вічко відкрилося. «Я ж сказала, що мадам Скарон тут немає», – гукнула служниця. «Тоді скажіть їй, що я тут за дорученням короля». За дверима сталося якесь замішання, потім загриміли запори і двері відчинилися. На верхній сходинці, притулившись до поручнів, стояла Франсуаза Скарон. Вираз її обличчя був стурбований. «Анжеліко, що трапилося? А хіба ви не радієте нашій зустрічі? Я ж страшенно втомилася, ганяючись за вами. А ви як почуваєтеся?» Анжеліка піднялася сходами і поцілувала подругу. Франсуаза здавалася настороженою. «То вас послав король? Чому вас? Невже змінилися його останні вказівки?» «Ні, не думаю. Але ви дивно поводитеся. Може ви сердитесь на мене за те, що я давно не відвідувала вас? Дозвольте пояснити. Але давайте сядемо». «Ні, ні!» Мадам Скарон розставила руки, загороджуючи дорогу Анжеліці. «Спершу розкажіть усе». «Але ж не можемо ми вічно стерчати на сходах. Що з вами?» «Ви зовсім не та жінка, яку я знала. Якщо вас щось турбує, розкажіть мені, і я постараюся вам допомогти». Але мадам Скарон, здавалося, не слухала її. «Спершу скажіть, що вам передав король». Король нічого не передавав. Просто я хотіла вас побачити і скористалася його ім'ям. Я знала, що це події, як «Сезам, відкрийся». Мадам Скарон затулила обличчя руками. «О, Боже, ви прийшли сюди, я загинула». Помітивши, що слуги, які зібралися у передпокої, дивляться на них із цікавістю, вона підштовхнула Анжеліку до маленької кімнати. Тепер уже заходьте. Перше, що помітила Анжеліка, була колиска біля вікна, в якій вона побачила усміхнене немовля у віці кількох місяців. Також що у вас за секрет, бідолашна Франсуазо, а він у вас миленький. Можете покластися на мене, я збережу вашу таємницю. Франсуаза похитала головою і поблажливо посміхнулася. «Ні, Анжеліко, ви не думайте про це. Подивіться уважно на дитину». Дитина мала блакитні, як сапфір, очі, і вони здалися Анжеліці дуже знайомими. І тут її осяяло. «Так це ж дитина мадам де Монтеспан та короля». «Правильно», – підтвердила мадам Скарон. «Бачите, у якому становищі я опинилася. Якби не просив сам король, я б ні за що не наважилася». Все робилося у такій таємниці, що ніхто ні про що й не підозрює. Ви уявляєте, який може бути скандал? Тоді мені не жити. Вона посадила Анжеліку на софу поряд із собою. Тепер, коли перше хвилювання минуло, вона хотіла поговорити спокійно. Вона пояснила, що Лувуа порекомендував її королю, коли постало питання, кому дбати про дитину. За законом він має належати чоловікові мадам де Монтеспан. Але знаючи характер маркіза де Монтеспана, треба було зберегти обережність. Справа вимагала відданості, розуму та винахідливості. Вибір впав на мене. Мені доводиться ховати дитину від усіх. До того ж, дитина народилася з вивернутою ніжкою, і я боялася, що вона виросте кульгавою. Я говорила з королівським лікарем, і він сказав, що дитину треба відвести на води, тож улітку мені доведеться їхати з ним туди а невдовзі і другий звалиться на мої руки. То чутки про те, що Атенаїз знову вагіт на вірні, на жаль. Але чому на жаль? Атенаїз у розпачі, вона сама говорила мені про це. Мадам Скарон хотіла щось додати, але в цей час у дворі почувся стукіт коліс. Хтось нетерпляче постукав у двері. І ось уже внизу задзвенів голос мадам де Монтеспан. Мадам Скарон зблідла. Вона запропонувала Анжеліці сховатись у гардеробі, але та відмовилася. Більше в маленькій кімнаті сховатися не було де. Не дуріть, чого ви боїтесь? Я сама їй все поясню. Ми ніколи не були ворогами. А тинаїс увірвалася у кімнату, як вихор, на ходу кинувши на стіл віяло гаманець та рукавички. Ну, це занадто. Я тільки но дізналася, що він зустрівся з нею в гроті тетіс. І тут, обернувшись, вона побачила Анжеліку. Це було для неї настільки несподівано, що Атенаїс подумала, що це галюцинація. Анжеліка, скориставшись паузою, заговорила першою. «Перепрошую, Атенаїс. коли я увійшла сюди, то не знала, що вриваюся у вашу оселю». Мадам де Монтеспан поволі заливалася фарбою. Її очі виблискували гнівом. «Можу запевнити вас», – продовжувала Анжеліка – що мадам Скарон зробила все можливе, щоб зберегти секрет, довірений їй. І він у надійних руках. У всьому винна я одна. О, я вам вірю, вигукнула Атенаїз. Вона сіла в крісло і витягла ноги взуті в рожеві черевички. Зніми їх, сказала вона Франсуазі. Вони просто втомили мене. Мадам Скарон опустилася на коліна і зняла туфлі. Потім Атенаїз знову повернулася до Анжеліки. Я добре знаю вас і ваше святеництво. Цікаво. Ви, як воротар, завжди за всіма шпигуєте, але ви гірші за лакеїв, що підглядають за своїми господарями. Шоколадницею ви були, нею й залишилися. Анжеліка круто розвернулася і попрямувала до дверей. Зате наїс краще не зв'язуватися. Анжеліка не боялася її, але відчувала непереборний жах перед сваркою з жінками які кидали їй в обличчя звинувачення, вірні чи невірні, але які залишали душевні рани. Стійте. Наказовий Тон атенаїс зупинив її. Важко не підкоритися нащадку Мортемарів, коли ті у поганому настрої. Анжеліка повернулася. Ну що ж, якщо Атенаїз хоче схрестити з нею шпаги, то вона готова. Холодно і неприязно дивилася вона на мадам де Монтеспан зеленими очима. Палаючі щоки мадам де Монтеспан почали в'янути. Вона зрозуміла, що принижуючи суперницю, не досягне нічого хорошого. І вона знизила тон. «Що за незрівнянне почуття власної гідності у нашої мадам Дюплес – сказала вона глузливо. «Прямо королева, не кажучи вже про ті таємничі якості, які виділяють її з простих смертних. І саме так сказав про вас король». А ви помітили, сказав він мені, як вона рідко посміхається, і водночас вона буває весела, як дитина. Ох, наш двір таке сумне місце, двір сумне місце, ось як ви змусили говорити короля. Її таємничість, сказала я йому одного разу, криється у тих негараздах, які вона сюрбнула, коли торгувала своїми принадами у клубах Парижа до свого заміжжя з Дюплесі. І ви знаєте, що він мені відповів? Він вдарив мене. Вона вибухнула істеричним сміхом. «О, він вибрав для цього слушний час. Наступного дня вас застали у ліжку із цим азіатом, з довгими вусами. Ось тут я посміялася». Раптом заплакала дитина, яка прокинулася. Мадам Скарон узяла його з ліжечка і понесла до няньки. Коли вона повернулася, мадам де Монтеспан плакала на взрит. Істеричний регіт перейшов у плач. «Занадто пізно», – стогнала вона – я думала, що його кохання не витримає такого удару, але вона пережила це. Караючи вас, він карав себе. І він всю злість зганяв на мені. Мені доводилося вірити, що державні справи без вас не налагоджуються. Треба порадитися з мадам Дюплесі, – говорив він. Цього я не могла винести. Він ніколи не радився із жінками. Але ви, ви, він питав у вас поради навіть із питань міжнародної політики. Мадам де Монтеспан вигукувала останні слова, ніби у горлі щось вибухнуло. «Він ставився до вас, як до чоловіка!» «Ось це мало бути для вас втішним!» – вставила Анжеліка. «Ні, ви єдина жінка, із якою він так поводиться!» «Неправда! Хіба мадам не дипломатичну місію Банглії?» «Але мадам – дочка короля і сестра Карла II. Крім того, якщо король і доручив їй цю справу, все одно він ненавидить її. Мадам даремно сподівається, що успішно виконавши цю місію, вона завоює його довіру і любов. Король користується її розумом, але й ненавидить за цей розум. Він не терпить розумних жінок. Втрутилася мадам Скарон, намагаючись розрядити атмосферу. «А якому чоловікові подобаються розумні жінки?» – зітхнула вона. «Мої дорогі, і даремно ви сперечаєтеся через дрібниці». «Як і решта чоловіків, король шукає різноманітності. З кимось йому подобається розмовляти, з кимось посидіти мовчки. У вас завидне становище, Атенаїз. І якби я була на вашому місці, я скористалася б ним. Намагаючись утримати все, ви можете всього позбутися. І прокинувшись одного ранку, виявити, що король забув вас заради якоїсь іншої спокусниці». «Це так, – сказала Анжеліка. – не забувайте, Франсуазо, що ви єдина, як передрікала чаклунка, вийдете заміж за короля. А ми, я та Атенаїс, залишимося із носом. Анжеліка накинула плащ, збираючись вийти. Коли це станеться, не забувайте, що ми колись були подругами. Атенаїс де Монтеспан раптом риско, наче підкинута пружиною, підскочила. Вона підбігла до Анжеліки та схопила її за зап'ястя. Не подумайте, що те, про що я сказала, це визнання моєї поразки. Я не віддам його вам. Король мій, він належить мені, і ніколи він не буде вашим. Я вирву у нього з серця любов до вас. А якщо я не досягну цього, то знищу вас. А він не той чоловік, який любить безцілесних духів». Вона вп'ялася нігтями в руку Анжеліки. Раптовий біль розпалив ненависть, яка тліла. Анжеліка знала, наскільки руйнівними бувають емоції, вони роз'їдають, як кислота. Але в цю хвилину вона ненавиділа те наїзд так сильно, як ніколи в житті. Вся лайка, яку вона колись чула, обрушилася суцільним потоком на голову мадам де Монтеспан. Нішті розлютованої фурії залишили на шкірі Анжеліки сліди, з яких почала сочитися кров. Вона затрималася у передпокої, щоб витерти її. Тут її наздогнала мадам Скарон. Та була великою дипломаткою і розуміла, що не слід втрачати прихильність жінки, яка одного прекрасного дня може стати фавориткою. Вона вас ненавидить, Анжеліко, прошепотіла Франсуаза. Вам треба побоюватися її. Але знайте, я завжди на вашому боці. Анжеліка відчувала, як ненависть, заздрість оточують її з усіх боків. А у вітрі щодув із піщаних пагорбів їй чувся мелодійний голос маленького пажа. Королеві зібрали букет квітів прекрасні юні діви. Маркіз же, вдихнувши аромат пелісток, упав мертвим біля ніг королеви. Після меси король вирушив чинити благодіяння, торкатися хворих. Почет пішов за ним великою галереєю через залу миру у сади. Хворі, яких супроводжували лікарі у довгих мантіях, чекали біля сходів, що ведуть з Оранжереї. Анжеліка була серед придворних дам. На щастя, не було ні мадам де Монтеспан, ні королеви. мадмоазель де Лавальєр, що приєдналася до Анжеліки, висловила свою радість, що знову бачить тут подругу. Дивлячись на посмішки, які король посилав мадам Дюплесі, ніхто при дворі не сумнівався що за коротким часом вигнання Маркіза знову користується королівським розташуванням. Після церемонії всі вирушили підкріпитися частуваннями, які чекали на них у гаю Марса. Тут Анжеліка побачила мадам де Монтеспан, яка йшла під парасолькою з рожевого та блакитного атласу, як у ніс за нею темношкірий хлопчик. Вона посміхалася усім, кого запрошувала слідувати за собою у свій улюблений гайок. З веселим гавкотом утік вниз сходами фонтану маленький песик королеви. За нею потворні похмурі карлики. А далі йшла королева, така ж похмура і така ж некрасива. Королівські карлики під керівництвом барка роля витанцювали сарабанду, крутячись серед придворних. Хрипкі голоси та грубий сміх танцюючих тонули у звуках оркестру. Король, наче загіпнотизований, дивився на Анжеліку, яка стояла поряд із ним. Дивитися на вас – це радість і мука. Коли я бачу, як синя жилка пульсує на вашій ніжній шиї, я хочу припасти до неї губами і притулитися гарячим чолом. У мені все співає, коли я відчуваю поряд ваше тепло. Коли вас немає, мене сковує крижаний холод, наче сувора зима. Мені потрібен ваш погляд, ваш голос та ваша присутність. Як би мені хотілося бачити вас лежачою поряд зі мною. Гучний дзвін перервав короля. Маленьке блюце із шербетом вилетіло з рук Анжеліки, ніби вирване невидимою силою, і розлетілося на дрібні шматочки. Десятки два придворних одразу кинулися допомагати Анжеліці, підносячи воду і витираючи хустками її сукню. Слава Анжеліки зростала. Наближався захід сонця і було вирішено вибратися з тіні на ще освітлені сонцем галявини. Маленький песик ще смикався в агонії, коли Баркароль знову з'явився на покинутому всіма місці. Він покликав Анжеліку і, схилившись, почав уважно оглядати собачку, яка билася в останніх конвульсіях. Бачите? Сподіваюся, тепер вам усе зрозуміло, Маркізо Янголі. Адже нещасна тваринка скуштувала того частування, яке призначалося вам. Звичайно, у вас все було б не так швидко. Спочатку ви відчули б легке нездужання, попереду на вас чекала б жахлива ніч, а вранці вас би знайшли мертвою. Баркаролю, що ви кажете? Це гнів короля позбавив вас розуму. То ви нічого не зрозуміли? Боже мій, невже ви не бачили, що собака з'їв ваш шербет? Я нічого не бачила, я була зайнята своєю сукнею, а собака міг з'їсти будь-що. Ви не вірите тому, що не хочете цього вірити. Але кому потрібна моя смерть? Що це за дивне питання? Ті, чиє місце ви зайняли у серці короля? Чи ви вважаєте, що вона сповнена любові до вас? Мадам де Монтеспан? Але це неможливо, бар королю. Вона безсердечна, зла і любить скандали. Але вона не зайде так далеко. А чомби – ні. Він підняв собачку, яка щойно зробила свій останній подих, і закинув її в кущі. Дюшес був одним із тих, хто приклав руку до цієї справи. Нааман, маленький чорношкірий хлопець, все мені розповів. Мадам де Монтеспан вважає, що він погано розуміє французькою. Він спить на дивані у кутку її кімнати, і вона звертає на нього увагу не більше, ніж на песика. Вчора він був у її кімнаті, коли до неї прийшов Дюшес. Це її злий дух. І саме вона порекомендувала його королю. Нааман чув, як вона згадала ваше ім'я і почав прислухатися до розмови. Бо ви були його першою господинею, і він дуже любив Флоримона, який грав із ним і тягав йому солодощі. Вона сказала Дюшесу, завтра все має закінчитися. Ви повинні вибрати зручний час і піднести їй напій, в який підмішаєте це». І вона передала йому отруту, а Дюшес запитав, «Це приготувала лявуазен? І Монтеспан відповіла, «Так вона, а все, що вона готує, діє безвідмовно». «Нааман не знав, хто така лявуазен, але я знаю. Свого часу лявуазен була моєю господаркою». Усі думки смішалися в голові Анжеліки. Але якщо ти маєш рацію, то, значить, Флоремон не брехав. Він сказав, що Монтеспан хотіла отруїти короля. Але з якого дива? Карлик замислився. Отруїти короля? Думаю, що ні. Швидше за все, лявуазен дала їй якесь приворотне зілля. А тепер давайте заберемося звідси, поки Дюшес не прийшов помилуватися на свою роботу. У гаю стало темніти. Баркароль тінно слідував за Анжелікою. Що ви збираєтесь робити далі, Маркізо? Не знаю. Сподіваюся, тепер ви будете все озброєнні. Що ти маєш на увазі? Що ви захищатиметеся і помститесь. Око за око, зуб за зуб. Раз вона вчинила так, чому б те саме не зробити й вам? Адюшеса пригостять кинджалом темної ночі на новому мосту. Вам варто лише наказати. Анжеліка мовчала. Вечірній туман пронизував до тремтіння. Вам більше нічого не лишається, маркізо, шепотів Баркароль. Невже ви поступитеся їй? Адже вона на честь роду Мортемарії вкрутитиме королем, як захоче. Сам диявол допомагатиме їй у цьому.